د دشمنان لري د اسلام یو نړیواله سیو انګريز کتاب کې لیکي چې حضور پاک د نن تر هغه شریف په وجه بلشان ٿي د ولته بلشان ٿين نو ماري شریف په جواب د خبرو کې راغلن حالات متابل ده په یو دنه په دینه اځل مچ سنگ حالات او سنت قضا او سنت پرسونو سنگ مناسب سوداای دی دیل په مکه مکرمه کې ټول کاهغانو ناغیده مسلمانانو نه دو فکرو آ په مدینه کې عام د اسلام حکومت جوړ شو یو نظام قائم شو منتل ته حالات دی دلته دې حالات مناسب دی او او خپل د دې وایي نه خپل ما जबाबدار اره غل او دا خپل په پښتو ترنه ریښتان کړو حدا له ذول بحث حدا نه وې په میزان بحث حدا چې کتاب د پارا عربي جه په حق کړي او ارجمل او ارهم نو حضور پاک اخده کار زیر آلے گلی و زمون پیغمبرو او دا اخفل کا نامی چه پارا جبر آلے گلی وی نو من بمانا اخده پاک چه دا آخری پیغمبر دا پا آده دا کتاب دا پارای و جب و قوم و وطن فخین آئین کی بزرور سخوبی عربی جب کی چه خده پا خکڑ دا خده پا خپوئی گی خوزم گا عالمان داسی ہوئی خبره پاک پکيو څو خو به خني د دنیا په جګوت کې نشه دي ورکې په ټول دنیا کې بازار او تاسو واجب نه هغه به کتاب صفات دي چې نو خني نشته اوی که آسان خبره در تفهم چا عام خلک دي په آده جبه که اختصار ده اگدخ برا و مضمون پا لنگ و الفاظو کرا تلیش شدا پا نور جبو کی نشد او زداره زید و الار ده نو دری جملو که می دا مضمون و حرفونو که مضمون ادا که زید کراه دری و الفاظو کرا زید ایستاداست او عربی کی پر دول افزو تیرازی زیدون قائمون دا سی چی او جملیو دیکھو اگتا ناصب دا اقتصار دا دنیا پا جیبو کنیشتو او زید عمر والده دا په درو په انځل الفاظ کې ادا کوم زید نے عمر کو مارا ہے مزید نے عمر کو مارا ہے انځل پاس عربی کې دا په درو لفظو کې ادا کیږي زراवत دې ته نامرا نو چرته دري لحظو چرته انځل دایو تقریبا با اختصار دا له جهان پجبوت کې ني زم دا عربه ده اها دا ذهن او بي فونا دا په خپل صفائل مفعول استعمال ني د دنیا هر چې باقی به ورسای او لفظ علي و تفاعل معلومي کې مفعول نه راځي اره پر دې چې باقی دي بلکې نه اثمانوی زید نی عمر کو مارا ہے دا نین معلوم شا چی زید فائل لے او دا کون معلوم شا چی عمر مفهول دی دوال خورلی زید و هم کی دی عمر وال خورلی بی نی او کو عربی کتاک پختو اردو کی ورسل الفاظ زیاد کرد عربی کتاک دی الفاظ تاجد مشتا عربی کتی خون و زورون ضرابا زیدون عمران مزيد در پی فونو معلومه شو چې زید واخونه کوي او د امرن د زورونو معلومه شو چې امر والي شوی دی د ایت عربی د هر کلمې په اخر کې چې دازور زیری د دا دینه په خپل دغه کلمې حیثیت او مقام معلوميږي دا په بل ژبه کې تا ده او دنیا پا یو جبه که دمره گریمه و خواهیده و نحوه نشته لکه زمون که عربه ای کچی دمره لهم خواهید حراب بشه ای راب ای راب دنیا پا دا حبشه جبه کشتا لکشانتی، هم عربو آسر دی عربو تنیز دیده نو پا یو جبه که عربی وسیع جوانا دا دی انگریزی بنیادی تسو الفاظ دی چی دا غین دا بے سیغی جوڑی گیو الفاظ دا عربی دور دویا لمن دا چاکل حیران دا یو سین دیر نونہ نیتا متعادف الفاظ دا شراب و سنر و منلی دا پای و عتمی مشلی دا زماری بنیم سوا او دا او خیدرینیم سوا دا سی چه عربی ادب میلی پیلی زماری تو اوی زیغام، غدانفار، زیرغام، حیدر، سرخان، لیس، سیدو. داخو ما تیادی دا دمر. دارا اگه بار دارا اگه دمر واسعد دا جیهان فیلجبت میشه. دارا تا تا دا مقالی لکلو، ایا شی شیر جوړول کی تاسو ګټه کی جتا یو لفظ نه نه دی بل مشترک الفاظ مشترک دي ته لفظ یو یو معنی لري شاندا زيني لفظ ذ دا دی آویا مان آگانه دی آین سترکی تم بی آین کندی تم بی آین حرف آین تم بی آین چینی تم بی آین دس دا یو لفظ دیر مان خال لفظ ده خال ده ویش ما ناگانه پارا بیگه خال خال تموی خال ماما تموی خال لی ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده خال لعود نورو تموی دارې د نهان پنځبه کنيشله د تیزن استعاره او تشبيهه مجازات دا د جيبومان یاران په دې پیګه دې اوس تشبيه کول له اوسه مجازات او کینای دا پاناره کې ورته د پام پام کتابونه ته جوړ دا د جهان پنځم بل دی وتی רבי وجنا دنیا کیا غجیب شي چې به ته محتاج نه لا غارب نه اس دې بتاجت نه لري نو مرګي ذخیره لري نن دې اجازه ته د فارم نه ونی نم جوڑو لتا جتنیشتا مادا بای اونسا او جہاز تا طویارا ہوئی نکا تیران الوطوطا ہوئی فائر مارغتا ہوئی تیر مارغتا ہوئی او فائر نو طویارا الوطا کن او ما غد اختل مادین جوڑی او سیئر لیس خطوط الجویی خط لین او جو ایر فیضا کی خطونا سیکل ته در راجا موټر سیکل ته در راجا ناریا عادی وبن ته در راجا عادی عادی موټر ته سياره بسه حافله غريم ته قطاک سپورت ته تماتې ته مسدد یوړل ته فارق کلاسن کو تر هاو کارتوس ترا خاص یعنی قطعان بلی جی بیتا جا تیشتے چمون دو دنیا توپی تا میتفا تین تا دبابا بام تا قمبولا ایتن بام ون بلی اوز منگل او دو کی نورا دی په پورتو کې نه امر ان موږ نه باندې کومه ری جوړ کړل چې دا کومه کاراغي دی هغه موږ نه مو عربي په پهلو ایتلا کاپ کې بلې چې به تما ته اړتیا نه لږه سپګم د هره جيبه دوه عربی کی دہر فیر سور نسیغی واحد مذاکر غائب بے تصنیم مذاکر غائب بے جمع مذاکر غائب بے حاضر بے معنص غائب و حاضر بے متقلم و جمع مذاکر سور نسفر نسیغی لی نور کی نہایت نور جمع میسیلی تموی یو خوزی تموی اتانا جبا جب پا دیکی فارسی د چی سیغی پا د در طورو نکمیلی دا مذکر او د معنیس فرق نیشتا په فارسی که مرد آمد و زن آمد حضران و صلی پا انگریزی کم فرق نیشتا پا فیل که آمده کی فرق دے. زیدن زرابا او عمراتن زرابا دا ترخونه دا ترخونه دا ترخونه شپاگن یونخز دی چه غیت تسمیه وی هر جبه کی مفرده و جمعه سلی او سلی کتابه و کتابونه بوکه و بوکس ماسته و ماست تسمیه پا کینی یعنی چید بطی معلومی گی بغیر دا عدد نه عربی که دریوی واحد سنین و جمع یعنی رجلون رجلان رجالون رجلون رجل یو رجل رجل رجل رجل رجل رجلان دوا و بغیر دا, دا دوا دی رجلان اینا پخپل او رجال دیر واحد او جمعی پتولو جبو کی زن و زنان مرد و مردمان ار دیک هی وی راجولان راجولانه ریجانو امراطن خدا امراطان النساء دا تسنیه بغیر دا عدد نشیبتی معلومی دا د جهان په او جب کې نشته تسنیه او جمع ار دیک واحد تسنیه جمع تسنیه موږ کې بکیاراله دا په ګوره جب کیږي دانا عربی جبی دا وسط پوری دارتا ہے چی خونے دا صفات پیدا کردی دانا دا پا جب و بلکینو دانا خونے دا بناد عربی خوح کردی عرب ملکونو کیو سو خصوصیاتو یو خودانا چې تقریبا محل وقی دا دنیا میند دی دنیا و بدوال ایک سو اسی درجی دی اما کم و کرنمو پچتر طول بلک او ارد بلد دن دنیا آبادی چیا سر دردی ارد بلد افورگا ده خواه شمال پا او اخواه پینتیس دردی ارد بلد افورگا ده کاسکی دیال او با دردی ارد بلد نا پینتیس پورگا جنوب طرف تا آبادی مکا مکرمه پا اکیس دردی ارد بلد دا پا یوشنیم درد نچی پا یوشنیم ای که نشپکسا لیختی دیفا تقریبا دی او شلو دیر شاقا که فنزوز اغه چې په یو ډېر لوی ادم کړي نور عامه دي دی دا د طریقې ګوټه اخرې دا لبینیا ما بین سپور بس انډونې مليجه دار استیلیا جنا بړي ادم دی نجیب مار کې آبادی او دیپا په پلانو میاو شانديرا او په ګډوال میاو شانتي نه دا مونږونه ار کناښه موږ ته لن فريدو افریقا د دې او په ایشیا او جاپان او ماليزيا او انډونیشیا تدې په لري نو په ټولې ملک په اعتبار او دا هر ج بلک په اعتبار د مدني ته تر رسیدو لپاره د پورچو ته رسیدو په معنا د حجاز د مقدسه تکدیبره د دنیا مدره د دېو جن مکه عربه کې ناپټه وي همته دا بیت اللہ شریف دا نقطه چی را نتفاصی رو کلی کی اول دلتا دا سمندر د پاسل نو بوی ٹھولی دلتا ناری زک فریسر کند کرده دی دا بیت اللہ شریف دا از اوله اولا د دا پا از مکا بید دین از مکا روتی دا فارشی میر دا سی ملکو چی دا ار طرف نو تاسو ملک ته د وروستیو پیغام د فارغده خپل کړې چې هغه د وروستیو پیغام پر پیغام هر طرف ته خورول شي او دا چې علاقه چې تاسو ما سره مره را کو تاسو ښه نه ځارې یا لنونو ته نو تاسو په نو غونډه ملتوي نه او هغه مدارسي طبيت او چې له ټولو لا کو نه خبر به دا چې ملک څه دی او د اعلان نه نو نه دی روم او نه دی په ایران ایران بیا بحث ویلې رو خوده آزاداله خلاصته دا دی پیغمبر او د کتاب او د اخیری شریعت صفا بندي نه شي آزاد ما هون کې خوده دا پیغمبر او دا قوم پېدا کړو کشي دغه کې یورپ کې یا پرون کې یا په ایران کې د بادشاہ لغدلان دی وو ایسبنو کې د عربو کې په بازي زورو کمزوري وڅلتي په تلو پکې چې هغه د پیغام رسول لپاره ضروري یو دا ذاتي بحادری اول نمبر ابو حاضری د دعوت, رسولو دا دعوت رسول لپاره ضروري دی کوم زوري قوم هغه د دعوت نشي رسول زم ازهدي پسند درې مهمان نوا ادب سنورم رښتینو دو صحبت کړه غله دا که وکول افسر دشمنی به وغه غله نه په خور نه دا پټه غلا زمونه وکول و نه نه او حتل به کوو دروغ نه ا چې خبره به وکړ په غي بټینګو اته میهمان نواغه اسا شم قسړی بوزدی یمیشه او سخی سڑی بہادری ہمیشہ بزدل او سخاوت نجمع کی او انو شمچی او بہادری نجمع کی شم سڑی بہادر کی دینی شراغ زلطنگی دا یو میزای نو بہادری نو پکی سخاوت نو پکی وفا نو پکی او چیو سیز باندی با دغو چی دا حق گلم اگی دا پارا بیزان ارې یو جن په لږ وروځو کې ارېبه کم کم زې تدا او رسول الله اې د حضور د وفات نه پیند دل لاس کاله په افغانستان مسلمان په اورښوئه پیند د لشکره په ځکه څنګه څنګه افغانستان په پښتون او څمبنتال اس کې دا پیند دل شکره لا په سوبه سره حق ایمان نه رسیدل قوم دا صحبت دا پارا کی کم آلاتو او به پاک پاکی قوم د خپل پیغمبر د صحابله تپارقه کي ورې کي غزاتي کمالاتو او به خپل پاک پکې کي قوم دی او موږ د حضور تاریخ لیکي بیا ونه سام دي چې پداسه ملکی پیدا کی چې نه تعلیم کنه ټول استونه مخالفه او قوم د یاري شاذلمي چې په لږ ورځو کې د پیغمبر پیغام د موږ هندستان ترارسه ارزمند ہندوستان نه اړیده چینا خيري ديوارا پورې د دنیا کدار دي په امبر د حقانيت ني نه خني ما خير نه ويسه <تصفح> او په تاريخ فيه وي نه خوند دليله او معجزه ويسه دا قوم خو نه پات داريخ په پیغمبر د صحابه چې دغه دنیا کې مثال نشته ما عرب قوم او عرب علاکا او دا عربو چې ټیک دا کمزورې پکې راغلي راغلی هغه نشته د ده او ټولا خو چې کوم وخت اسلام را رسید پیغمبر دی پیغمبر د صحبت د پاره ډېر په خول د صفات پک زخه کلام حاشي دا کار کوم کنه وانه اګه چرته وانه دي خو که په پیپټه کې وانه یو کبله خطر مونږ پسين مونږ نه خپل ملکو خلق واره کې ده من تاریخ و شرمه پس حالا سواکالا که سلونی میشه لیزارا فوج ده مسلمان این دو تاسلحه نده بردوله او من بردوله ده او پس حالا سواکالا ده اسلام بطاره که خدا وزیر اعظم و شوی نده و پا یعنی دا, دا, دا زلت ده زلت ته ناکم زوری را چه سواکالا که خدا نو پا ده پول تاریخ ده. ندا غزلت دی پا منبانی راکی ندا سیزون مون تا حقق قصہ وعاللی قصہ حرامو ذو خیم شکر دی من چا خورے کم بس امانا کی پیدا کړو دا من صرف کرے مونږ خدا خواہوچی دا د امانا کی مون دا غی لائق نو من دا غی نو خورے پاک لارس تکو لائق نو خورے پاک لارس تکو علتا بے پیدا کرے بودی خود پاک دیتا مو خذلو کارم نهای برید اسلام آخری درجه زلط او بیخوان دیده چیزمون پا دور کرده خود چلونی میشه لیداره خود من دوتا ورده نخده پاک چیو قاب خاکده ایو عجب خاکده علاقه ایه که داخل خصوصیاتو چی مصلی اللہ تعالی مصلی اللہ تعالی من فقاما ما صننا ذرو ور و شارح ترا نے ذکی اعدادہ مختلف ارااء رحمت اللہ نے فضل کثیر کی ہوئی قران شریف کی بنیادی تین یو ته علم التوحید وی یعنی دا خایه دو بهر دا خدای پاک د یو والی دا هغه د صفاتونو او دا هغه د ذات او د حضور د رسالت هغه ملایکو وکم دا کیدو خبرې دی عام او د خدای د ذات او د صفات او د رسالت سره تعلق لري وی اول علم التوحید دی دیم علم و لحکام حلال و حرام و معاملات بیا شرا نکاح قناع عدد ده خراس که ده نور و خبر و تشفده پاکشاری دیم تا علم و لحکام علم داد دا آغیس تلا دا التذکیر بی آلاء یاد دیانی علم و تذکیر الله آلائلہ حضوری اسمان توبوری دعو بذربانی ورون دو دیت اللر اوباسم سوری دربانی راو علمز مکہ مستاسو دا فاردا سکنا اسمان مستاسو دا فارچت کا ہواگانی دی ندفرے دنیمتونو ذکر دے دی پکی دیت علم و تذکیر بی آلائلہ سلورم علم پکی علم و تذکیر بی آیان اللح. دا واقعات دقومو ذکر ایام الله واقعات دقدې پښه دقومونو په څیر کې حوادث کی په دې قومونو راوستیو کې هلاکتلې په هوا او تو کې پکاڼو چا باندې کېلې وان کړلې څو کې په طوفان غرقلې دې تایل به ایام الله وي فرمان شریف د دې نه تیزم علم علم و تذکیر بما بعد الموت نا مرک نا پس سرات کردی صاحب آنے دا سپیقی مده قیامت دا حساب کتاب د شپیلے ذکر د عملونو د طول ذکر او دا حوض ذکر حوض ذکاو سر آو دا جنس تنیمتونو آو دا دوزخت عذابونو ذکر داتول علم التذکير بما بعد الموت کے داخل ناوی قرآن شریف آر آیات تشبور یو دا دی پینزو علمونو سر با علم التوحید علم الاحکام علم التذکير بآلاء اللہ علم التذکير با ایام علم التذکير بما بعد الموت دے دا کارم د دین علما سره تعلق لري علم دا کاردا د متكلمین د کلام مالو د متکلمین د عقایدنا بحث ک علم الاحکام نه ده فقہ کرم ها علم التذکر بعلاینا به ایام الله بما بعد الموت دا دوائذ او د مرشد او د مصلیح کار نو لپاره چې کی بنیادی د دې علم نذیب انزو علمون آغا تفصیل کرده پحپل خوضل کذیر که ده مره ده حافظ جلال الدین اسمیتی ده خان که اوه قرآن شریف کیا تیا علمون ارده اوه مستقل فصل اغلی کلیر اوه ده دنیا ده آسم را علمون دغه قرې د زراعت له دې کده د فلکیات او د نماط او د مادنيات دې کجما نه لږه ټول بیان کوي وی اطيعه قسمه علمنا فرانسوی ترالوی یوه د امام رازی څخه په خپل منځشت کې په سورته فاتحه کې لږه ذره مثالیه نیچا عوید دان سنگری نیچا تفسیر لکل شور اکرس نیگور دیکی دار آنا دار آنا دار آنا فاتحہ لانو اخناسا و مسائل پورش آسا رو میبکر اواقید اکی چا تفسیر کبیر اکا حیران شی چو حدیع پاسم را ایلم دی شخص نورکو نی خو علماء ہوئی فا تفسیر کبیر پرسی و فلکبیر کل شون سوالتفسیر تفسیری کبیر کی ہر شش دش تھا پر تفسیر پکی مش زکه نور الدین پکی راوست دی انا پان شریف بنیادی مطلب کنا ربته بحثی په نور برسلل من نه آشنا ائم خدای پاک ورکړو نور حافظ جلال الدین سیوطی وای طفران شریف کیاتیا ائم نفس هغه تفصیل نکله ها تفصیل تبعه التمام ت مراجعه دریمانه ده د امام ابو بکر ابن عربي دا یو تصوفی او امام او د عالم دی او نوث کې تیر شند او نوث یې په لواتانو او صحاح ته پدې مشک د مشک دې وختې شیخ عبد الغنی ابن ابلسی فیوضی کې وختې او ځې صاحب داړمې او دې اولې قضا یو او بل رستو ما یوسن فرید نو واحد د وجود ناوی قران شریف کی اویا ذرا علم ام من د خپل ساده نوم رذل چې قران شریف کی د دینه علمونه زیات هدا چې چا چې کلی دي دي د خپل په یو مطابق لې وسې اوسان د طالبان یو قران شریف کې قرائتونه د شمیر لیدل <سؤال> مارته وي شپږ دره شپږ څلو <سؤال> د دې شایعته او دومره علمونه دی پکې دا د سنگه پکېران د دې ټول عالمانو <سؤال> په خپل خپل ځای خبره سره چاو الله سبح غفر سرین لمنوشمار جنازین سويته له زیار فرڅ کوشش وکونو رسول ابو بکر مين عرب او يوزار او رسول دا د انسان په پوهې په اړه دا زیرا تاسو فلکیه او نواقات او دات معلومات دا د قران شریف بنیادي مقصد نو او د قران شریف د اشاره او د دا علومي معلوم کولې دا به علم نه دا د انسان د پوهې پوره پران شریف دا سے ناشنا کتاب دیں چه و آسان دیں او چه گرانین و گران دیں تفاصیلو کی چه دا خبریو گو آرام بشنا این دی تفسیر بیانو القرآن دا حضرت تانیو سے اپساڑی گولی سڑے نو چه آسان ہے آسان دیں دیکھا سرے دتول جیان دا پار را لے نو ټول جهان کیا رخصه خلقسته؟ ولان سې قوم شته پکې. عام خلک هم پاکستان. نو هر څاګه پوهېمو د دې او دا چې موږ نور و قحاوم اجتاہیدین و اجلاعا سوان درستم یو کرو و مسائل مال من کولی یو آلند مر اسنباب سکتا مارد و میتعال اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشین دونن ناف تا صلی اللہ وسلم تا صلی اللہ وسلم اجل مونہ فردلی سمدل چاہتے I don't know. Bye. <laughs> Oh <laughs> Thank <laughs> you.